Bai bai. Ustegunean bertan goizan lehenengo filma Duce France izena du eta film honek kontatzen du lizio bateko ikasle batzuen ikarketa Pariseko iringuruan eraiki naiden atrakzio edo aisialdi parke baten inguruan, ez? E, parke hau eraikitzeak e, nekazalurrak maitsatzen dituela eta eta beraz eh film honen gai gaia izango litzateke Jan ala kontsumitu. Gero beranduago ordubietan, eh, jailarzun osasiet emango du. Hau kontsumitzaileen paperari buruz eta beraz, eh, film honetan geografia eta ingineritza ikasle talde batek janari eta elikamoldei buruzko ikerketa egiten du. Eh, kontsumitzaileek dauzkagun aukera eta kontsumo ohituretatik abiatuta eturkizuneko nekazearitzako bidea marrasten digu film Mhm. A, gero beranduago e, lau, bostak laur gutxitan ahi emango dugu. E, filmonek ahiren egunerokoa aurkezten digu. Ahi txinako Baserialdeko probintzia batetik datorren berroita mar urteko emakume bat da, eta hogei urte daramatza matza Shanghaiko erdialdeko auzo batean kalean e, janaria prestatzen. Eta baina hori dena lan baimenik gabe. Beraz, honen gaia izango litzateke utopia ibilkaria. Eta gero gauean, eh 8:00 emango dugu "Quand les tomates rencontrent Wagner" eta film e, Greziako herriska batean nekazari familia baten alegiaa erakusten dugu. Haien tomate ekoizpena aurrera ateratzeko horretarako, Wagnerren nerren musikaz baliatzen dira tomateak eh, azten laguntzeko beraz, eh, markitzi nari buruzko filme bat da eta filmonen eh, ondoren ez da mai ingururik izango, baino bai elkarrizketa gelaren artean A Hori, hoste gureko dagokion dago esango dugu bueno, festival honek bi egun irauten eh, duela, eta hostiralean, bueno, bestelako iz, e, esa, filmen projekzioak izango ditugu, ez da?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 Eta orduan filmaren gaia da urteren buruan zeherdatuko den, istoria honetan, eta filmaren gaia beraz e, autonomiaren inguruan. Gero ordubietan, nula manjeron, zela moandrot desoz, filma eman godugu. Film honetan, Natali Abeltzainaren ibilbidea jarraitzen da, berak maite dituen bere hartaldeko animaliak nola hasi, nola hil modu arduratxu batean, hauek dira bere gogoetak, beraz, maitasuna eta eriotzaren inguruan. Eta, bai, eta bukatzeko bostala orden gutxitan amuka, e, Kongoko errepublika demokratikoan e, kokatzen da filma. Bertan naiz da populazioaren eguneko irurogeita marra nekazaritzen egiten duen lan, gozea eta malnutrizioa arazo bat da populazioen artean